Egunon guziek, haur eta gaztean emankizun parte hartzailea Euskal abiatzen zauku, eta badakizue zuen saioa dela eta etxetik grabatu ipuin, alegia, irri kantu, bertso nik dakita. Hore guziak, igortzena Ladauski guzuela, mailez gure.irratia abilduagemail.comerat eta whatsappez ere, 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gaur nahiara olaskoaga jubio berrizituriko osauku, tartalo ipuinaren kondatzeko eta maite landartere bai, untzumeak. Atzo goizanko iitzean kantua eman dauku Florian Elizondo Sibrotar gazteak eta guai berek diotenaz edo irakasleak bertxone artisanalago bat kantatuko daukute mauleko argik eta shantianak. Aia perezen ezagutza ere eginen dugu, itxaspean aitoz bere aita eta gure lankidearekin sortu eta muntatu kantua eskainiko dauku aiaak, eta bahnean egon behar baita. Mahazkiak nola uberratu nola egin ankrea eta gatz lahiarekin simpleki Zoroko Puskaka hartuz, eganen dauku Milako Loreko Zelin Migaiak. Eta hasteko siberoko bidea hartuko dugu atzo Florian Elizondok Goizanko ihitzean emantzaukun orain mauleko argik eta shantianak kantu bera beste behtsuone batean kantatuko daukute. Egin hon mauleko shantian nain Eta argi mauleko neskatsuna handi bat. Goysan koi hitzian, kanta tukodai siet. Goysan koi hitzian, ebilini sertutik. Holani so shagariyan, hurin zuz temafrundik. Etaoski egilik, etaoski shatzalik, etaoski egilik. Eta hoskik xoatzalik. Adio! Esker Mila Shantiana eta argie mauletaraxiste, biba suek! Lehenbiziku Ipuinaren etten orea, haugetagaztean saioa pakhtea ahtzailean, nahiara Olaskuaga Rubiok konatuko dauku tahtaru. zizien gentil erraldoi batzen. Begi bakarra zuen, kupetaren erdi-erdean. Inguruko erritarrek, beldora hondia zioten tartalori, haien ardiak eta galtzen ziren umeak jaten zituelako. Goiz batean, Txomin eta Peruan aiek artaldea bazkatzera aterazuten Negua, gogorra izan zenez, bazka gutxi zegoen zelai eta soroetan. Eta bian naiek, belar gozoa zegoen tokietara eraman behar zizan zuten hartaldea. Bida berrietatik eraman beharko ditugu ardiak. Pestela ez dugu azkarik aurkituko Esan zuen txominek oldartxu. Anaian agusia zenbera. Eta bururatzen zitzaizkion ideekin, hau bete hortz usten zuen beti Peru. Eta, aizu, bidean gaitzen bogara, erantzun zion Peru burutsuak. Lasai, ez ego ezer gertatuko. Ah, baina bai, gertatu zen. Bianaiak anaiak asko urrundu eta galdu ziren, bora luzez, nora e zean ibili ondoren? Zuhaizti baten atzean oh, Itxea handi bat ikusi zuten. Pegira peru! Oio egin zuen txominek. Itxi horretara joango gara laguntza eske? Eta atu baina ez badigute laguntza ematen? erantzun zion peruk. Lasai! Hese hue zer gertatuko? Ai, baina noraingoan ere. Txomik nokertzegoen. Etxearen jabea tartalozen. Begi bakarreko erraldoiak umeak ikusi bezen, proento, lepotik hartu eta kaiolan batean sartu zituen. Zeinen ongi, gaurko afaria etxeko atarira torri zait. Baina argaleo izaudetela ikusten dut. Habe izanen da jateko zerbait enbaten badizu bat. Horrela, gizendu eta gozoago izango zarete. Hmm, bitartean zuen ardiak jango ditut. Esan eta egin. Artalde guztian bildu eta etxean sartu zuen. Tximiniako zuen ardi baterre. Eta lasai ederrean oso, osorik jantzuen. Tripa bate-bete eta gina daukat, eta he, logurak nago, loku luska bat egingo dut. Baina siesta egiten dudan, bitartean, ez dut zuek hemendik iose yes egitea nahi. Horregatik, bietako bati eraztun iztun magiko bat jarriko diot. Eta mugitzen zaretenean, eraztunak non zaudeten abisatuko ditu. Eta horrein, haute geldirik eta isilik. Eta ala egin zuen, tartalo zurrungaka... Zurrungaka hasi zenean, bian aiek elkarri begiratu zioten. Ezekiten zerregin. Txomin kaiola zabaltzeko lanetan hasi zen. Ez egin zu, Zartalok entzungo gaitu eta... Esan zion peruk txomini. Ez aitez kakatia izan, gutxi falta zaideta. Ai, beti saltxa guztietan sartuta bukatzen dugu. Ehe, eta beti ateratzea lortzen dugu ezta. Bapatean? Atea zabaldu zen Shhh... Guazen! Ez, ez, ezin ez dugu txomin! Gumugitu hor eraztu ni oiukasiko da, eta tartalo esnatu eta berriz ere presoartuko gaitu. Txominek anaia begiratu zuen eta arrazoi zuela konturatu zen. Eskerrak abisatu zuela, eraztuna kentzen saiatu zen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baina ezin ezkoa egin zitzaion. Oh, oh, oh, oh, oh. Ingurura begiratu eta idilapat bururatu zitzaia peruk adi-adi begiratzen zion bitartean, txomin poliki, poliki mugitu zen, eraztunak mugimendurik ez sentitzeko. Tximeneara hurbildu antzeguen bertzuna hartu eta sutan jarri zuen. Punta gurritu zela ikusi zuenean, tartaloren ondora joan zen. Eta mugimendu azkar eta indartxu batez begian sartu zion. Erraldoia esnatu eta minaren minis hoio egin zuen. Zorabiaturik sentitu zen eta ozta-ozta hoetik ozta, altxatzea lortu zuen. Hoiuka eta eskuak zabaldurik bianaiak harrapatzen saiatu zen. Ardiak marrakaka aziz diren. Brrrr, ikaraturik umeek iesari eman zioten eta erastunak ditartean gelditu gabe oio egiten zuen hemenago, nago, hemen nago, hemen nago hemen nago tartalok erastunaren oioak intzun zituen ez bazekien anaiak aterantz zijoazela harrapotuko zaitu ustet oiuka duzuen aterantz zijoan bitartean egin las darparu hemen dikatera bardugu Menezen dugu, tartalo, artean dago. Bitartean, erastuna oiu eta oiu. Hemen nago, hemen nago, hemen nago. Eta ardiak, aztoraturik marraka ari ziren. Be, be, be, hemen nago, hemen nago, be, be. Ura iskan etxe hartakoa. Txominak, irei bat izan zuen. Bi ardi hartu eta nahiari esan zion. Tori! hartu bat, eta jarri bizkar gainean. Lauankata, aterantz, juan. Eta tartalok, ukituz gero, ardia garela pentsatuko du. Hale, torri, eta jarri ardia bizkaren. Hale, eta lauankata nasi. Hale, ateruntz juan. Eruk anaiari kasu egin zion, eta etxetik ateratzea lortu zuten. Baina, oraindik arrisku arriskubizian zeuden. Eraztunak oiuka jarraitzen zuen, eta tartalok hurbiletik jarraitzen zituen. Arrabadu eta janegin gozaitu usteet, oiuka egiten zuen. Hemen nago, hemen nago! Behin eta berriz eraztunak, hemen nago, hemen nago! Peruk txomini, kendu eraztuna! Errek arantz lastar egiten zuten bitartean. Kendu, kendu eraztun hori? Ezin dut, ezin dut! eranduten zuen txominek urduri. Eraztuna kentzen saiatzen zen bitartean. Eta... Iiiiia! Ara! Eraztuna! Normalean ideiak txominek izaten zituen, baina kasu honetan anaiak arrazoi zuela eta egin zezaken gauza bakarra hori ze zela ulertu zuen. Eraztuna kendu behar zuen. Orduan, Har indar guzti horekin tire egin zion. Eta eratuna atera zen lortu zuen. Eraztuna errekara bota zuen. Eta erazstunak errekatik ohiuka jarraitu zuen hemen dago hemen dago hemen dago Bi haiek lasterka jarraitu zuten, baina tartalok ere baina tartalook itusezegoen ez, erastuunaren ohiei jarraituz. Errekara erori zen eta bertan geldituzen Ha kabo re tartalo. Halaxe, txminenek eta peruk erraldoiaren eskuetatik libratzea lortu zuten ihe egitea lortu zuten Eta aldi berean lasaitasuma ekarri zuten beraien herrera eta halabazan. Edoez baan sardadilla kalabazan. Eta atera dadia zuen elkartze txokoalde Milezker nahiara eta laster maite landartean entzuteratera manen zaituzte gu, baita ere itxaspean kantua emanen dauku ariak. Egoera beriziontan, aurreak doakien saio parte hartzailea Euskalieratietan.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 Eta grabaketak igortzeko ere WhatsAppez posible da 06 80 10 07 la rogoita 10 07 ama se makirat. Irunda gadugu itxaspean kantatuko dauku aiak Aitor Perez bere aita eta gure lankidearekin bideoklipa ere mundatu dute aitalabek… Labek ikuno naia. Baixo lagunak, ni aia naiz irunda ratok, iaraia eskolan ikasten dut, lehenengo mailan baina orain faltan botatzen ditut lagunak kaitak eta biok egin ditugun bia bestea aurkeztu nahi dizkizuet. Letrak eta musika nik asmatu ditut eta itak musika tresnak hodi tu eta grabaketa egin du. Gero denon artean bideoak grabatu ditugu. Espero dut gustatzea eta garai zail honetan zuen biotsak kalaitzea dena ondo aterako da. Biba eta Itor ez zure aita familiako lana kolana eskeinirik Itxaspean laster videoclipa ere euskalijateak.eus webunean ikusgai izanen Maite lan agurtzerat goaz irunetik beskoitzera tabihatuz untzumeak. hiru gunzue, Sarara, Peru eta gile. Arbola bateko zilo batean bizi ziren elgagekin huntz harekin. Ziloaren bagnean Aldaskak, ostuak eta guntz lumak baziren. Jortzen bere etxea. Kau batez idatzaktu ziren Eta hun sama etzen zen gehi gogor. nun da ha galitu zuen zarak Aiaia, haman nun da ejan zuen peruk haarekin nahi dut ejantzen gileek. Puntzuumeak kokoetak egin zituzten jakiteko nu hoote zen. Putz guziek hain itz dutelako. Adak ejan zuen, Sigur naiz e Eruk aldiz ejan guretako janari bila joana da? Eta gileek ejan amarekin harekin nahi dut? Bainan guntzma ez etxetik atera ziren, eta bakoitzak adarbak hartu zuen ea egoitiko. Adar hondibat shararenzat, adar tiki bat birurenzat eta eta adar puska bat gilenentsat. Ikuli koda egantzuentsak. Lastertzen da. Erantzuen gilenek. Amanekin nahi dut. Erantzuen gilenek. O ilundu zen. Eta indagak bildu izan dela zituzten, inguruko gauza gutiak mugitu egiten ziren gauarekin. E ekiko dizkigu mamutsak eta gauza gosoak egan zuen sarak. Hori esperhau espero dut egan zuen peruk. Amarekin nahi dut egonzuenileek. Honzuek gogoetak egiten zituzten, Untz guziek hainiitz pentsatztzen dutelako. Uste dut hobei dugula nere ere emaitia, emaita ergon zuen sarak. Eeta jala egin zuten, hiruak bat egiteko elkegen kontra eman ziren. Sarak egan zuen, behar bara da edo aserdia kagatutdu han peruk. Pedro. nahi iduz beran sundilenak eta hontzumeak honsbigia kechisetusten eta beren huntz ama etortzea bisiki azkar beren baitan pentsatu zuten eta etorizen. Honsama emeki eta ichilian beriburua botasun Zua itzetan darna, xara, peru eta gibelengana. gana. Amatxo! Boiukatu zuten. Eta bultzada batean, hiruak danzan eta gora eta bera jauzika egin zuten berena darrean. Zer dira zalaparta hauek, galdetu zuen ontzamak. Bazenekitean itzuliko nintzela. Untzumek egin zituzten, Untz guziek hainitz bentsatzen dutelako. Nik banekien erran zuen charak. Bai nik ere erran zuen peruk. Maite zaitut amatxo erran zuen gilenek. Hala izan zen, edo hala izan behar luke. Entzule tipi handi biarrarte.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 eta whatsappez ere erripikatu behar da beti zenbaki jau 06 8 8 0 6 8 8 8 8 Bururatzeko magazkita ilegai izanen dugu orain Zelin mirai irakaslea eta Amar jainez laguntzaile lanetan ere, ibiligoza uku Egunon, Selina. Egunon. Zeikin alduzi da gauha? Gauha kukupatzeko, eh? uh, pentsatzea ut uh, aktivitate simple bat, uh, ebitruzan dituzten uh, puskekilan. Zorroan dituzten Zorroa. puskekin. Horduan, bai. hartuko zi ur baso bat, gero beste uh, ur pusibatekin baso bat, Hai? eta sukaliko gatzak. Gatzarro jo eta gatzar lagia. Bai, gatzar lagia, eh? mm? Eta Gio Bardossier an créa, eh? e, Luma estilo luma dossier nahor, eh? Ancri o lietaikor, cartouche tipitaiken. Cartouche tipitaiken, eh? Bai, bai, bai. Xtinesa. Ordena, orekin no gutinoa edo ancréa la, l'andoco. Adosh. Idea da zerua uh, ces lois ordines berdinetan egitea. Uh -huh. uh, ba Organ. Ba uh -huh. ba uh, eh, ba aussi ba hobet orida pintzelaren garbitzeko, ba autre papier canson euh molde fina, uh -huh. eh, piscabat ludia. Bai, aftuko dina piskabatu. Bai, voilà, eh? uh -huh. piskabat bristola edo uh -huh. edo edo hori, canson horietaik. Eta ordian uh, pote bat eta nemaiten eus zenan kra osoik ustenusi. Hai? eta gero bestean kibat emanen osier uraikina astruk. Oraitik ah, bai. urpik 80c. Deitzen da un lavi. Ori orain baiten alditu sie ura uh, dilusio bai? eh, esberdinetan ah, esberdine, ta urdin esberdinak ematen ditu. Ilunetik argirat. Ha, doz, ha, doz. Beraz, gio, arten duziesien horri uh, aldea, orta, e, negua bitan ikpentsatu dut uh, elur gisa egin enduela mm -hmm. edo euritanta gisa uh, marazki egin endugu. Beraz, hor, uraikin, uh, bustitzen duziesi piskabatzien horri aldea, uraikin, Erso bera, guzti, bera pixka bat. Umitasuna ekarri. Edo beraz, pintxeu, pixka bat saala. Uh -huh. Ta gio, pintxeu tipi badatekin, eh? gero magazka antolatzeko. Eta hor, urdineekin hasiko ziste. Urdin iluna gainean, adibidez, erua ilunago Ay. gainean baita, Ay. taberago, targiago. Eh? Adibidez. Gosh. Eta hor dena, eh? zena estaltzen musie, zena orialde guzia, urdin ezberdinak eginez, eta, bon, kolorea aldatuz, piskabat, eh? pote ezberdin eta ikartuz. Eta gero, uh, bustia deno, gatza pausatuko auzitokika. Eta utzi behar ah. da shukatzen. Gatza shukatuta. Gatzauriz eta urrutzen, hau dena muita interesgarria da gatzaurek inguruan duen... Ankerak kenduko duela eta ah. elur txantza bezala sartuko ditu edo euri txantzak. Hor duan, emaiten maizte gatzak urrunduik bat banaka eginen ditu, txantza bat zu. Hmm. Baina emaite emaiten maizte uzia iniz in eginen ditu magazki biziki politak. Ah, eh, beraz ah. da jostatzea horrekin. Mm -hmm. Man, gero usten nuziesien hori aldea sukatzen eta uh, gatzak entzen nuzies sukatuta. Gatzauri, berriz baliatzenako mm. uzi beste marazki batetan, eh? Bistan den, ez da dezbot bai. Eta bukatzeko, zien ezabagailua hartuko zie, bai. eta ezabago ilu horrekin, egiten alditu zie. Ah, eta bai. Zeren ankerabita ezabatuko da beraz, marazki politak egiten alduzte aurrek. Bigarren manera bukatzeko ezabagailua baliatzen aldu zie, bai, edo beste naz anker purpura, eh, ilun-ilunarekin, adibidez arbolak marazten alditu zie intzinean. Egiten mm. du, eh, Gaueko edo gaua atseko oh, uh, yeah. ilunean ditugu arbolak. Iluna eta arreko itxura hori. Ez abagailuarekin, eh, eh. ilargiam argotzen egiten alduzi, ez abatuz. Mm. Mm -hmm. eh, eta hola, jostatzen aldira abstraktua edo ez abstraktua, e? Eh? Nahi den bezala. Uh, nahi, den bezala uh, nahi behituzte pertsunak eman, gero mosten aldituzte magazinetan, pertsunaiak eta sortu gileko hey. uh, zeru edar huri, eta gainen kolaketakini. Bizik irringarria da, Uh, gatzak, egiten ori, gatzak egiten duena Hori martxatzen da ere kolorezko ankrekin bari maituzietxean gorri hori eta hori mm -hmm. guziekin martxatzen da, hau da teknika bat uh, iten dena uh, pentur zurzua fularren ah, egiteko tosh. hor ah, baliatzen duguna ah, ah. Uh, justuki eh, trapuen gainean egiteko oialen gainean uh, forma politak Baina eh, biziki interesgarria da eta, Arru merke da, da Atzalde ba, osi... bat goxo pasatzen alda Goxoki Oja. Hala, bisikipolita, eh, eranbezala, berda, paper, lodiak, kanzon edo bristol edo lakoitaik. Bai, Bi baso... Bai, bi edo iru. Hala, naide gala. Pintxel bat. Pintxel bat, eh, subra gogorra, berda, aski xala den pintxeu bat. Eta gero, angri urdina. Eta, Eta gatzlaria. Gatzlaria. Hala. Denek badugu uri gure xukaldean. Eder <laughs> Ez dendena den-dena jarraikiak intzazue milakolore Facebookeria eta horian edo webgunian ere, blogean ere, atsemanen, duzuela selinek, beti, hasteguzi, zau, kronika honen irudiak ezartzen baititu. Mireska, erzte, Lina. Bai, besta liarte. Marinez, esker zelin eta maginenez eske jakere emankizun untan parte hartu dutener, bauleko Arargieta Santana naiara Olaskoa Garubio, maite landart aia eta aitor perez. Ez duda zuekere grabaketak mailez bidali gure puntu iratia, abilduage mail.comerat, edo whatsappez 06 ogoita hamar, 0sazpi, lar ogoita amasei hamarzen bakirat. Eta beste aukera da ere, guk telefonoz grabatzea. Izan zaitezte beraz, biha